Първата лекция – учението за паразитите. Втората лекция – учението за паразитите. Третата лекция – поговорки и пословици на Атлантида. И три идеи. Първата идея – възприятието. Втората идея – безупречността. Третата идея – жрецът Атлант, т.е. неговата мъдрост. Следваща лекция – на 3 юли. Започвам с първата лекция, учението за паразитите. Първо, паразитите си имат своя тайна история извън развитието на организмите. Главната за врата за паразитите си остава егото, защото всяка неадекватна постъпка е участие на тези паразити. Тази постъпка е вход. Едно нечисто и заразено съзнание се сраства с паразитите и вече не може да живее без тях. Те взаимно се хранят. Веднага давам два примера. Единият случай с една позната, отива на пазара и казва това, това, това, това ми е отделети, не искам нищо и заминава. Зарежда се само, че това ще изтрува скъпо. Друг случай. Влиза един, в малка книжарничка, говорят две жени и едната държи малко кученце. Той казва, какъв е този пес? Той ма плаши и излиза и те да говорят и го хранят. Не знаят, че така той си тегли енергия. Но това са хора, които нямат източник, изгубили са нещо и търсят такива неща. Затова трябва да сте будни, да знаете как да им помагате тайно и как да не се привързвате към думите. Паразитите са проникващи. Те могат да влизат отвътре и да формират желания, интереси, настроения и най-различни планове за твоя живот. Най-лошото е, когато паразитите проникнат в съзнанието, и започна да ръководят неговото поведение. Според толтеките, човечеството не може да разбере, че е станало храна за една прастара, паднала цивилизация на паразити, която тръгва от втората подраса на Атлантида, Тлаватли. Преди време малко говорихме за тях. След време ще говорим повече. Това е втората подраса, в която са влязли марсианците. Те са в единство с марсианците. После тази раса се усилва още повече от четвъртата и най-опасна раса праторанците. И че борбата с тази паразитна цивилизация още се води тя продължава от Атлантида и продължава и сега да се води. И тя е известна днес не като тлаватли, а като дървото за познанието на доброто и злото. Просто името е друго. Изцелението от тази паразитна цивилизация е само едно. Чрез безупречност. Тук говорим от гледна точка на толтеките. Разбира се, при нас е формули и благородство, особено чисти постъпки при всякакви условия, но при толтеките е било този метод – безупречност. Според толтеките, човекът поради своето неразбиране, сам позволява на паразитите да го отклоняват от правия път. И така, чрез много позволения, те стават все по-силни, завладяват волята и намеренията на човекът и го препрограмират. Когато един човек вземе много твърдо решение да върви в пътя на истината, той вече има ключът за постепенно парализиране на всички паразити. Щом си паднал в думите и в словото ти малко или много си обсебен завладян. Мисълта е непроизнесено слово. И щом го произнесеш, то вече влияе и на мисленето, и на твоите действия. И затова трябва да внимаваш, да бдиш за всяка мисъл, за всяка дума, Некоято идва към тебе, там няма значение. Какво излиза от тебе? Както ще говорим после за възприятието. Не е важно какво се случва отвън, какви събития, а какво възприемаш. Така, защото не чистото слово, когато го допускаш, то ще те видоизменя. Вече нямаш избор. То ще ти влияе и ще те видоизменя в мисленето, докато те доведе до опадък. Има паразити, които използват енергията на твоите думи и дават съвсем друга посока на тази енергия. Те я променят. Ти си искал да кажеш едно, а е станало друго положение. Тоест, хората са попаднали в паразитите в хитростта на, тази, на тези изостанали духовни същества. Тези паразити са способни да развалят енергията на думите и да дадат съвсем друга посока. Критиката това е друг разрушител паразит. Скоро чувах много дъжд, много неща, това е толкова елементарно. Не се ли радваш, че няма земетресения, само вали? Примерно. Много неща могат да се кажат, но както и да е. Прости неща. Освен това, каквото и да стане, важно е дали си центриран в Бога. Там възприятието е друго. Значи, критиката е опасен разрушител, който бавно обезобразява живота. Затова в Библията е казано, не съдете! Тоест, съхранявайте съзнанието си чисто. Толтеките казват, че този паразит, критиката, той пише за човека постепенно книгата на Ада. Този паразит произвежда много думи. Думи-паразити. Това са думи, от които човек трябва да се пази, защото те ограбват неговият път. Ограбват развитието му. Изместват го. Критичният човек се саморуши. Той лесно се препограмира на неуспех и опадък. Той пътешества и навън и навътре в митоте. т.е. в хаоса. Когато човек използва Нечисти и порочни думи. Паразитите са навлезли в него. Те говорят, разбира се, с неговия глас. И той е заразен. Така паразитите работят усърдно за неговото падение. Паразитите обичат да карат хората да отделят много време за малоценни неща. Друга тяхна стратегия. Много време за малоценни неща, второстепени, третостепени, а също и да купуваш много неща непотребни. Всичко това е за тези, които не се владеят. Паразитите са носители също на недоволство, алчност, неодобрение, тревожност, тъй като самите те са изгубили своята същност. Те имат ум, но нямат същност нямат душа и затова търсят жертви. Това, което отстранява паразитите, най-много е любовта. Казват толтеките, любовта оставя чисти, бели следи в другите хора и в другите същества, въобще, животни и така нататък. Така, Това беше първата лекция.